Sokkal, de sokkal inkább ezt fogod neki mondani: megbízik egy született úri emberben, és aztán oldalba löködött. Azzal harmadszor is megbököd ugyanazzal a ravasz arckifejezéssel. És ha szükség lesz Bengánra, tudod, hogy jól lehet keresni, Jim, ugyanott, ahol marákadtál. És aki értem egy, az tartson egy fehér kendőt a kezében, és egyedül jöjjön.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 ami az előbbit illeti, bár legalább mérföldnyi távolságban voltunk tőlük, mégis késő éjszakáig hallhattuk az üvöltésüket és gajdolásukat, ami pedig az éghajlatot illeti, a doktor a parókájába mert volna fogadni, hogy ott, ahol tábort ütöttek a mocsárban és orvosságok nélkül, legalább a felük lázbetegen fog hemperegni egy hét leforgása előtt. Így hát? tette hozzá.